Las 10 de la mañana con 40 minutos, estamos casi sin voz en el día de hoy, pero vamos a arrancar con esos invitados que habíamos anunciado al principio, con este programa dedicado íntegramente a Jesús Maribel. Es que como estás canturreando toda la mañana, pues claro, se te va la voz. Va, pero quien va. tiene una voz, quien tiene una voz muy peculiar, una voz sensacional, es nuestra invitada de este momento, que es margalida Roch. margalida muy buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen Uh, estic bé, uh, entre comillas. <ríe> sempre vos queixeu de sa veu, però, però sa teua veu és una veu que no només uh, es s'escolta en sa xacota, sinó que ha anat més enllà, perquè la teva veu està amb aquestos discs d'en Esteban Luchi, d'en Creto, Immaculate Ibiza, està amb aquestes mescles tan extraordinàries que ens ha posat de veritat emocionats, ens emocionat a tots en algun moment de la nostra vida. Bé... Anem a parlar, però no de música, sinó d'aquest llibre que és publicat enguany a motiu de les festes patronals de Jesús, que es diu Sabeu de sa a terra. Són cançons. Sí. Són tot cançons, però escrites. Tot cançons de sa qual som autora i llarg l'allar d'un gran temps de la meva vida doncs he anat recopilant. No hi són totes, per supost. Perquè no hi són molt... totes? No, no, no, que va... <coughs> no, perquè... A veure, aquest llibre que està començat ja fa 3 o 4 anys segurament no no no em de, de corregir no, no hi havia gent prou gent per, per corregir-mel i un nau deixant de fer i un altre deixant fer i hasta que en el final va dir bueno, amunt de perquè si no això serà <ríe> es es con tot de mai acabat. Sí, es, quan ni sí, exactament no l'hauré fet, quissa, si no Sí, acabà. no, no, bueno, no. No, eh, aquest, aquest llibre quantes, aproximadament quantes cançons hi pot haver, perquè estan eh, establats. A part d'unes il·lustracions precioses, de sí. algunes fotografies, totes de Jesús o...? Eh, no, no, no. Són alguna de meua, sí, és a estava segurament treballant com a que hi sa portada. Sí. Que m'han agafat ses més rurals. Uh -huh. Ahà. <laughs> I, bueno, sí, i, I altres fotografies de, de carros, com ja veuràs, d'iglesis, per tant, eh, església de Sant Miquel, que és d'ell on jo vaig néixer, la sí. de Jesús, també, la eh, de Sant Obolari, veuràs carros, veuràs, eh, fotografies, totes d'aquestes de eh, tipo rural. Ja. Yeah. Hi ha cançons de natura, hi ha cançons desemigrants, sí. perquè no tenim que negar. Evissa, eh, hi ha molta de gent a l'Argentina, a Venezuela, a Alemanya varem tenir que migrar claro, amb sí. una època de, de fam i de de traqueria. Hi ha cançons d'alegres i picants, no podia sí. ser d'altra manera, eh? ja, ni ja, ni ja. Eh? A Eivissa sí. I Formentera és que no pica perquè, sí, sí. perquè no vol, eh? Perquè no vol exactament. <laughs> I hi ha cançons tradicionals de costums i de, de la terra. Sí. Eh? D'això més o menys es compón el nostre, sí. nostre folklore o sigui que la sí, nostra sí. cançó. Eh, M'ha agradat viatjar per dins els paratges i riberes de silla i quasi bé eh, en Sujo i se pot fer una cançó amb els de, de paratges de silla que són tan polits i de vegades que, que els hi dàmps a esquena o si els habitam mm. no els miram a prou bé. Ha arribat a fer una cançó, o una flor, o un camp de, sí. de rosella. Sí, sí, sí, sí. Jo me'n recordo, o sigui, que sí, tens sí, cançons sí. així. Sí, eh, es deu un repàs... <coughs> Perdó, perquè estic constipada. Això és fruiter dels temps. Ah, que sí. <laughs> es deu un repàs eh, per dins d'aquest llibre, a part de que té moltes paraules eh, autòctones d'Idi Sedantes que ja ho trobareu, que la llegigueu, Voreu que, quedant un repàs en aquestes cançons, a moltes d'elles, doncs us trobau a Formentera, us trobau inclús a Palma, uh, us trobeu caminant per dins molts de paratges d'aquestos de silla que, que ja coneixem i que ho habitat tantes de vegades i que hem passat caminant i treballant. Mm -hmm. Exacte. <coughs> cançons picants. Anda, que no t'has començat a picar moltes vegades, en la Pepita. Sí, sí. En Antònia, en Antònia. Sí. Eh, eh, aquestes cançons també estan reflexades aquí? Sí, eh, supos que quasi totes, però n'hi ha moltes que ja no han cabut en su llibre, o sigui que hi ha el defet de llamonsa. O sigui que hi haurà una segona edició. <coughs> És molt probable. És molt probable. Uh -huh. Ja el tens embastat? No, no. O oh no? No, no, no, no, no encara. <ríe> no encara. No, encara. Dona per un altre llibre, o sigui que n'hi ha de cançons. Quan vas començar sí. tu a, a fer cançons? A fer cançons, eh, supos que fa 35 anys. Agradar-me des de que vaig néixer. Des de que vas néixer. Sí. Hi havia ta mare, ton pare, eren sí. cantadors? Eren... No. No, no, no, ells no, no. Una agüela. Una agüela sí. teua cantava. De part del meu pare, que jo no l'he conegut, però tenc quintes que cantava més bé els foia. Li agradava fer-les. Mm. Jo els sabia fer. I llavors les persones doncs, com no escrivien, quasi ningú ni això, era molt més difícil. Ja. Yeah. Però supos que en ve d'Arens, això. I n'hi ha alguna que hagis pogut treure de sa teva eh. agüela? No. No. Sí que n'he sentit... M'han dit que l'havia fet ella i això, però els he sentit més bé quan era més, mai, més jove o més petita i m'allamaren molt, però eren més bé cançons de la guerra, cançons, qui sap, tirant a tristes mm. i que sí, m'allamaren molt, però que no els hi rimbat a, a recuperar. Ja yeah. Bé, Margalida, no sé, no sé <coughs> quina hora és, Rafa, quin, quina hora tenim, perquè... Diez de la mañana, 46 minuts. 46 minuts. Aquesta edició, que és la primera, quina tirada heu fet? Perquè es pot, es pot comprar aquest llibre. Sí, sí. Quan més ne compreu, millor. <ríe> Valteria més. Claro que sí. Clar que sí. La Deitat, o sigui, està, està diguem que, amb su suport de l'Ajuntament de Santa Eulària, no? Sí, sí. Uh suposc, no hem tingut temps de parlar <sí> quasi, perquè no. he sortit últimament molt, molt, molt arrenat a les festes i però bueno, que estic en sa certa confiança que l'Ajuntament m'apoyarà i m'ajudarà clar, sí, clar, clar que sí Tens algun altre projecte, a part d'escriure de, de cantar amb algun altre disc? Sí, sempre tenc projectes oberts amb aquestes coses jo mm, ho vaig bé. dir aquest dia ja també per eh, la ràdio, i això de que la meva ment té, el meu pensar sempre, en qualsevol moment m'inspira una cançó i de vegades quasi sempre surten polidetes i sempre tinc projectes en marxa. Sí, Amb en Esteban Lutzi. en i... Esteban Lutzi. N'Esteban t'estima molt, eh? Chiques, sí, bonitat. Sí, te té una una, una especial. Sí, sí. I ara si, si et sembla, escoltarem una mica de de Immaculate que primera eh, set primer sí, se sí. sí. primer, la primer sí, cançó. Sí, se i la quarta. Se primer és és. cançó. Sí. I do aquesta cançó per per donar-m'un per, per donar un testimoni de lo que es pot arribar a fer amb aquesta, si és un professional com els casos de sí, sí. de Néstevan, lo que es pot fer amb una Veu i una ah. Veu con teva, amb una mascle de música electrònica. Sí, eh? música chillout. Sí, sempre que gaia ja ell, però que, bueno, és com una brodadora que li donen filiguia i d'allí surt tot. Surt una meravella. Que... Surt, surt sí, tot, senyor. surt tot. És així. És així. I dona una miqueta. Per dir cridem quan se fa de mi Crida perquè és un misteri Crida crida Com si fos ambdó a mi Fet una passat darrere. Ja unes no ha passat Torna-hi perquè és... Mira, mos poses sa pell de, de gallina. En Rafa està bé, Està aburronat. I jo també. I, I en Àlex, tots estem aquí. M'encanta això, m'encanta. De veritat, cridem, sí. cridem. És que, a, a més a més, tens un somriure especial quan t'escoltes. Sí, sí, és que... Perquè t'agrada, sen... t'agrada, sí, t'agrada el que ha uh... fet en Esteban. Pas per allí, per, per dins aquesta veu i pas per dins la cançó. Em sent bé, Em sent bé. inclús gravant I quarta també esteu. Sí Se no? quarta. Anem a posar Rafa si <coughs> vols. No a posar ser quarta. Sí sí sí la, la buscam de seguida. La buscam en seguida, perquè ja t' dic que és emocionant, és emocionant. Eh, vor com sona. Jo quan escolta aquesta música? Eh, la veig a ella. I em fa emocionar. La veig passejant pels camps sí, sí, sí. d'Eivissa. Això és molt especial. Estic, estic caminant pels camps d'Eivissa. De, <laughs> Francament, és per comprar aquest disc i escoltar-lo en qualsevol moment del dia, de la nit i relaxar-se. Sense pressa. Sense pressa, sense pressa. Ha vengut sense pressa, m'us ha portat un llibre que es diu Sabaut de sa meva terra on hi ha moltíssimes cançons que ella ha fet al llarg de la sí. seva vida, des de que era petita, i que promet tornar-hi. Perdó. Promet tornar-hi. Sí, Moltes de les cançons que aquí estan els tenim gravades? Els tenim enregistrades? Sí. Algunes? algunes. algunes. Ja voldríem <sí> tenir-les totes. Sí. Totes els has cantat? No. no. no, no, no, no I de posa't ell? No els cantaré mai totes. Posa't ell i canta'm alguna que el nostre camp, apareixerà molt pronta i, ah, i, i ho hem d'estrenar. Doncs estan preparats per això, no te preocupis. O ho hem d'estrenar amb no una, no una cançó. No te preocupis, sí, n'hi ha moltes que no... que no els he cantat, moltes, moltes, moltes, i després potser millor ha eh, una altra que, que les llegeix, una amiga o un amic, el que siga. i diu, no, i aquesta ja la pots cantar. Dic, si sí, és que no la sé. Dic, la vaig escriure, però no la sé. Ja. Margalida Roig, has fet un veritable plaer escoltar-te, tenir-te aquí amb naltros... Llegirem aquests poemes, aquestes cançons claro tan sí. polides i escoltarem aquest disc que, com els altres, són d'una bellesa extraordinària. Clar que sí. Espero que ens trobem moltes de vegades i fent festa i mesurant I aquestes coses que, que tant ens agraden a tots. Moltíssimes gràcies i enhorabona, enhorabona gràcies. per tota aquesta feina. Gràcies. Gràcies.